58 «Ви не залишитесь?» – запитав Сурен, коли Такур полишив кімнату. Допитати лишилося тільки покоївку. «Мені потрібно 20 хвилин, щоб помедитувати». «Помедитувати?» «Це частина постопійного режиму. Мушу медитувати протягом 20 хвилин. І це потрібно зробити саме зараз. Один і той самий час щодня», – так сказали монахи. Я попрямував до дверей. Нічого такого монахи не казали, але наразі мені потрібно подумати, а не слухати свідчення покоївки. «Упевнений, ви й самі чудово впораєтесь», – заявив я, – «чи й досі боїтесь розмовляти з дівчатами?» «Ні», – буркнув він, – «не дуже». «Тоді по руках ви її допитаєте, а я знайду тихеньке місце для медитації». «Семе, його запитання наздогнало мене біля самісіньких дверей. Ви впевнені, що все гаразд?» «Абсолютно», – запевнив я, відчинив двері і ступив за поріг. У мене за спиною Сурен натиснув на кнопку на стіні, викликаючи покоївку. Опинившись у передпокої, я почекав трохи, а тоді кинувся нас доганяти та кура. «Так, Сагибе?» «Хочу оглянути кімнати на верхньому поверсі». «Дуже добре, Сагибе. Будь ласка, чекайте». За кілька хвилин він повернувся з ліхтарем у руці і помахав, щоб я піднімався за ним сходами. Дивитися там не було особливо на що. Я окинув поглядом кімнату самого хлопця, смикнув двері на дах. Вони були замкнені на засув, Рама затягнута брудним павутинням. Це свідчило про те, що певний час їх ніхто не відчиняв. Дві інші кімнати були порожніми. Мені здалося, що ви казали, ніби господиня використовує одну з них як майстерню, запитав я у хлопця. Так, цю кімнату, Сагибе, відповів він і вказав на відчинені двері однієї з порожніх спалень. Але сьогодні вранці вона просить мене винести звідти всі речі в комору. Коробки, що винесли до сараю, вони з цієї кімнати? «Так, Сагипи, хазяйка хотіла чисту кімнату. Гадаю, після смерті хазяїна вона не працює тут з деталями авто». «Дякую», – сказав я, забираючи у нього ліхтар. «Це все». Він ввічливо вклонився, і я зачинив за ним двері, після чого розвернувся. Схоже, кімната була такою, як і спальня Картера, поверхом нижче. Хоча, враховуючи, що вона розташувалась під дахом, стеля тут була значно нижчою, а стіни трохи нахиленими всередину. На відміну від помешкання Картера, тут не було майже нічого, включно з ліжком, килимом чи якимись іншими предметами меблів, які зазвичай бувають у спальні. Натомість під стіною біля вікна стояв верстак, схожий на той, що я бачив у коморі, але перший був завалений запчастинами, і цей же був порожнім і чистим, як я з'ясував, провівши пальцем по його поверхні, ніби його щойно витерли. Біля іншої стіни стояла шафа і комод. Я підійшов до них і, піднявши ліхтар, відчинив дверцята шафи, та вона теж була порожньою. Перейшов до комода, став витягати одну шухлядку за іншою, але там теж не було нічого. Я випрямився і роззирнувся, шукаючи хоч якихось слідів, але не побачив нічого, крім порожнечі. Хоч би що тут стояло, воно давно зникло, і це місце вимили до чиста, як сцену в театрі. Хтось піднімався на третій поверх ночі. такур чув. Можливо, Емілі Картер чула теж, але вирішила, що то гримів грім. Цієї миті мене охопили дивні відчуття, абсолютне розчарування від того, що нічого не знайшов, але крім цього і певне полегшення. Я повернувся до дверей і вирішив, що шукати вже годі. Я пройшов через центр кімнати. Відступи я на п'ять дюймів праворуч чи ліворуч, і все скінчилося б. Але я ступав точно посередині, і мій черевик зачепився за краю однієї з дощок підлоги. І я перечепився і впав. Ліхтар теж упав, скло розбилося, і полум'я погасло. Я встав навколішки. В темряві почуваюся сліпим, тож довелося сісти, доки очі не звикнуть. Навколо мене лежали міріади осколків і остов ліхтаря. Я потягнувся за ним. Гніт був на місці, тож я витяг сірникову коробку, чиркнув і запалив один. Уникаючи гострих країв розбитого скла, засвітив лампу, поставив на підлогу, підвівся і помацав підлогу ногою, вивчаючи нерівні дошки, через які мало не зламав собі шию. Постукав носком черевика. Одна дошка ледь помітно хитнулася, і я зрозумів, що вона не закріплена. Я опустився на коліно і з допомогою великого осколка підняв цю дошку, відклав її вбік, підніс ліхтар ближче і зазирнув у схованку, сподіваючись знайти там щось, але там не було нічого лише порожнеча і великий металевий засув, зафіксований металевою гайкою. Тоді я поставив ліхтар на килим зі скляних уламків, думки мої понеслися галопом щось тут не так. Зрозуміло, що мені збрехали. От тільки навіщо? Я складав мозаїку шматочок за шматочком, доки в голові не постала повна картина. Чоловік, один у зачиненій кімнаті, мертвий у своєму ліжку. Але шматочки не складалися. Чогось бракувало. Я нутром це чуяв. І за цим відчуттям ховався страх, аморфний жах у глибині моєї душі. Бо я вже знав, що сталося.